Нікуль сама мала чимало коханців за свої 28, але коли їх хоч і рідко не було в таумі, задовольняла її анусні примки. Можливо тому, на відміну від попередніх численних прес-секретарок, трималася на цій посаді, втім прес-секретарок і прес-секретарів було троє чи четверо, залежно від того, як їх там рахувати. Вже чотири роки, до того ж її платня зросла більш як удвічі. Нікол і Джордж похмурим осіннім ранком супроводили Таумі крізь чорний готельний вхід біля основного і тут частували папараці у бокову вулочку, а звідти до таксі. Таксист виявився молодим і доволі міцним на вигляд хлопцем, і це порадувало Таумі. Вона дістала з бокової кишені сумки карту цієї України, пальчиком з довгим сріблястого кольору нігтем окресила коло на північному заході країни. Сказала, що десь там є населений пункт, у якому їй конче необхідно побувати. Назву його вона начебто забула та має пригадати. Там знаходиться місцевий знахар, до якого їй рекомендували звернутися. Ну, проблем», – сказав таксист, якого звали Борис. «Повеземо кудись, кажете? Ми будемо там ночувати?» «Ні», – відповіла Таумі, – «ночуватиму я одна. Ви ж поїдете назад». «Гадаю, вас попередили, що...» Про поїздку нікому ні слова. Мені б не хотілося з додаткового попереджувати. Уже зрозумів, сказав Борис. Він і собі на карту. Отже, поїдемо до Житомира, показав на карті. Далі повернемо на Корости, а там сарни, коваль, ну і куди скажете. Годин за 5-6 доберемося. Машина рушила Київською вулицею. Ще не пізно вернутися, подумала Тауни. Я зможу сказати тому навіженому, що ніякого черепа не знайшла, і нічого він мені не зробить. На мій захист стануть значно могутніші сили. Чому я здалася? Погодилася? Піддалася на шантаж? Злякалася? Я та Огірема? Ні, справа не в цьому. Тоді в чому ж? Я вірю, що череп існує? У мандрівка закінчилася у вівторок надвечір. Був шлях майже через всю північну поліську Україну. Тауні дивилися із свого заднього сидіння на вкриті золотом і поглянцем ліси по дороги, з яких ще не зовсім пооблітало листя. і Її дедалі більше огортав якийсь дивний спокій. Не тривога, як мало би бути, а спокій. Іначе вона їхала знайомими місцями. Їхала додому. Додому. Дивний відчуття. І все ж воно було і гортало славільне цютало мідуще й дужче з кожним подоланим кілометром. Пообідали в придорожньому ресторанчику за сарнами, де на таумі дивилися, мов на диво дивно. Втім, гостя їла небагато. Шматочок відвареного м'яса, салат, скривившись при цьому, і здивовано перепитала Бориса. Це називається апельсиновий сік? «Місцевого виробництва», – сказав Борис, і пішов питати, чи нема у них Березового чи Журавлиного соку. Журавлинового не виявилось. А Березовий був такий, що, спробувавши його, Борис зрозумів та вмів пропонувати не варто. Двічі їх спиняли даїшники. Але магічні слова посол ООН і посвідчення та запрошення як гості президента України і угіди України все ж справляли враження. Хоча сержанти дивувались, чого ж така персона не їде в урядовій машині а на якомусь старому Мерседесі таксі. Таке законне бажання посла, відповів Борис, хоч і сам майже нічого не розумів, але заплачено то й заплачено. Він взагалі волів не задавати багато запитань, а оскільки йому знайшов цей відробіток приятель-журналіст, то нічим не переймався. Приватником-таксистом був лише другий рік. Вибити ліцензію коштувало чимало часу, нервів і хабарів. До цього працював у патентному відділі одного науково-дослідного інституту, звідки знання мови, яку на додачу до інститутських знань, вивчив майже самотужки. Потім, після скорочення, пізнав, що таки бути безробітним і продавцем на ринку. А тут, як мовиться, вороні, чи топак таксисту, Бог послав шматочок сиру. Та ще й чималий. Про який він, звісно, не скаже податківцям. За ковелем, об'їжджаючи, який Борис попередив, що до кордону лишається кілометрів 60, Таомі стала пильніше придивлятися до нас населені пунктів. Борис називав їх, навіть пробував перекладати, як би це звучало англійською, але чим далі, тим більше на зміну спокою, що досі огортав її, до Таламі приходив, стукав у скроні й серце вітча. Ніякого перечуття, куди їхати, у неї не було. Ніщо не підказувало, не підштовхувало. «Що ж робити?» – спитала себе Таумі. Вирішила приїти куди завгодно і там спитає, чи не похована якась місцева війна. Може, треба звернути кудись і сії, хай і поганенької, але хоч віддалено схожої на справжню дорогу траси. І Таумі прийняла рішення. Наступний поворот, дорога направо їхня, як і сказала Борисові. Окей, згодився він. Він і звернув, перепитавши тут, Таумі кивнула. Машина звернула з траси. Але більш-менш добра. і дорога виявилася лише до найближчого села. Далі була трусанина по розбитій напівшишейці, бруківці. Кілька разів Борис запитливо ввертався до Таумі. Вона жодного разу не їздила такою жахливою дорогою сумом дивилась на переважно бідні хатки, чимало з яких були явно покинуті своїми мешканцями і з'яяли сліпими вибитими вікнами, на замурлених дітлахів обіч дороги з величезними баюрами, на журливі постаті з одягнутих у куфайки і станіки тідів і ті діві бабуць, що стояли біля хвірток, спершись на них або на костур. «Кого і що виглядають ці люди?» – питала потомки китауні. А потім спитала вголос. «Можливо, свою долю, Можливо, Бога?» – відповів Борис. «А може, посла миру огон? Ви справді так вважаєте?» Таумі аж торкнула Бориса за плече. Даруйте, я пожартував, чомусь злякався, судячи з голосу таксист. За четвертим селом по цій хресткій тересовистій дорозі Таумі побачила дорожній знак зі стрілкою і написом. Спитала, що там написано». Кукурічки, сім кілометрів, сказав Борис. А що таке куку, кукурічки ку уцікавилась давні. Напевне, назва села до якого сім кілометрів. А що означає кукурічки? «Куру. Кукурікати, сказав Борис. Від цього слова, як би вам сказати, пом'якшене, ніби дитяче значення, мовби кукурікають маленькі півники. «Поїхали в кукур'їчки!» – вирішила Тауни. Борис Сухняно зупинив і розвернув свого старинкого перефарбованого мерса. Та ледве вони проїхали якусь сотню метрів, як перед машиною промайнула сіра блискавка.